la majoria són originals, hi ha alguns que no, però la majoria són originals, d'època, i després també hi ha l'aportació actual d'artistes actuals, per exemple, aquí a en l'entrada veureu les peces d'Elisabel l'Isabel Banal, eh, que és un artista que desinteressadament ens han cedit obra, en Miquel Duran també ha cedit eh, obra, fotògraf en George Bartolí, en l'Alfred Mova, eh, la Sandra Genís, que són artistes actuals, ens han, desinteressadament, també ens han ajudat eh, i ens han cedit eh, peces, eh, perquè també no quedés com un element nostàlgic per veure la vigència d'això i per veure que realment eh, encara ara comença a haver-hi una imatge diferent i renovada i de gran interès en relació amb el que va ser aquest exili. També, com que l'espai és relativament reduït, no és una sala molt i molt gran, però bé, bueno, Déu-n'hi-do, hem combinat també recursos de caràcter audiovisual,